Ви б не могли мені заграти її, якщо колись завітаєте до мене. Кого-кого? Гайдена. Кого? Олеся не може зрозуміти. Жан-Марк намагається написати в повітрі ім'я композитора. Ну, такий у перуці. А всі до Бетговена носили перуку. «Не Бетовен, а Айден! У нього був концерт. Гаснуть свічки!» «Гайден!» – нарешті зрозуміла Олеся. «Ні, 33-ї сонати я не знаю, але обов'язково знайду і вивчу!» Під'їхав автобус. «О, ці околиці! Вони і всюди однакові! А ви живете у серці міста?» Він так і сказав, а в серці міста? Так, Олеся мешкає в середмісті у великому сталінському будинку, який уміло вклинився між старовинних споруд. Ось вони виходять з метро, тепер недалеко. Олеся знаходить отшима свої вікна, а всюди суцільна темрява, навіть у батьковій спальні. Слава Богу! значить батько спить. А все спокійно. Тільки в кухні якесь дивне сяйво. Олеся прощається з Жан Марком. Ми неодмінно зустрінемось, каже він, ретельно записуючи її адресу латиницею і крилицею. Якби у мене зараз у руці був келих для прощального тосту, я випив би за 33 сонату Айдена. Поки ліфт повзе вгору, в олесених вухах звучить голос симпатичного француза. Це ж треба, щоб все налетіло так нагло і так божевільно. Ключ швидко відмикає двері помешкання. Дивно, батько не замкнувся на ніч. Перше приміщення передпокою велика кухня. У темряві світиться розжарений чайник. Олеся стоїть на порозі, заворожена зловісним видовищем і не може відвести погляду. Потім наважується наблизитися до плити, вимкнути газ і падає на щось налетівши. Дурний біль падіння, вімкнене світло, спека у кухні, холодний батько на підлозі. 0-3, швидка допомога, родичі, яких розбудили вночі, чужі люди в домі. На ранок їй сказали, що батько помер від серцевого нападу. Це сталося в день, коли ще не вмикають світла. Поставив грітися чайник і впав замертво. Коли Олеся ще була на роботі. Якби вона тоді ж повернулася додому, а не їхала до Яни, а все було б так само. Тільки чайник не розжарився би до червоного Відмучився, а головне – відмучив бідне дитя Зітхали під час похорону А все віддав дитині, а вона йому в останню хвилину води не подала Перемовлялися між собою одні Від цих дітей добра не діждеться, гділи інші Оркестр грав попоріж Шопена, замучен тіжолей неволій і не думай о мінутах висока. Курсанти несли труну і подушечки з орденами. Олеся в чорній хустці вели під руки завуч Рита Гаврилівна і далека родичка з боку покійної матері. Через два тижні в поштовій скринці з'явився білосніжний довгий конверт з Маріанною на Марці. В Олесі не вистачило духу викинути листа, не читаючи. Але вона не відповіла. Чорний березень закінчився, і чорний сніг розтанув. Зацвіли абрикоси. Учениця Олесі, жебрачка Маруся, знову прийшла на заняття до музичної школи. Хоча за неї так ніхто й не платив. У вас хтось помер? кивнула вона на чорну хустку своєї вчительки. Батько. То можна прийти на ваш рояль? Почекає за мене сорок днів, а потім, звісно, приходь. Сорок днів минулося і прийшов другий лист із Франції. Для мене дуже важливим було те, що було тоді, у березні. Мені здалося, що і для тебе також. Невже це був просто гарний настрій? Чому ти не відповідаєш мені? У цьому світі люди, котрі хоч трохи розуміють одне одного, одне одного не знаходять. Цього мало у вашому світі. Цього мало у нашому світі також. Мені здалося, того дня був хороший початок того дня того дня він повторив ці коротенькі слова декілька разів Олеся зробила над собою зусилля і написала Жан-Марку, що сталося того дня. Розповіла про темряву в квартирі і червоний чайник на плиті. Смерть це червоний чайник, з якого давно википіла вся вода. Конверт зник у щілині великої скриньки. Звідки листи потрапляють на сортування Щопівгодини З будівлі голов поштамту Олеся вийшла на гучний хрещатик Було тепло І вона зняла чорну хустку Світило травневе сонце Облітав цвіт каштанів Перехожі усміхалися Одне одному на вулиці просто так Ти зовсім не змінилася, Олесю Просто диво А минуло Більше десяти років не впізнаєш? Олеся зупинив на вулиці високий кремезний чоловік із шапкою напівсивого волосся.